Testamentul francez, pista 5. Șeful a primit-o așezat la biroul lui masiv, ea intrase deja, dar el cu sprâncenele încruntate mai continua să tragă niște linii energice cu un creion roșu pe paginile unei broșuri. Un teanc întreg de cărticele identice se înălța pe masa lui. Bună ziua cetățeancă, a spus el în cele din urmă întinzându-i mâna. Au vorbit și stupefiată, nevenindu-i să creadă, Charlotte a constatat că replicile funcționarului semănau cu un ciudat ecou deformat al întrebărilor pe care i le punea ea. Vorbea despre Comitetul francez de întreajutorare și auzea ca răspuns un scurt discurs despre țelurile imperialiste ale Occidentului sub masca filantropiei burgheze. Ea evoca dorința lor de a se înapoia la Moscova și apoi ecoul o întrerupea. Forțele intervenționiste ale străinătății și dușmanii de clasă dinăuntru erau pe cale de a săpare construcția din tânăra republică a sovietelor. După un sfert de ceas de astfel de discuție, Charlotte i-a venit să strige: Vreau să plec, asta e tot! Dar logica absurdă a acelei conversații nu-i mai dădea drumul. Un tren pentru Moscova. Sabotajul specialiștilor burghezi la căile ferate, starea proastă a sănătății mamei mele. Oribilea moștenire economică și culturală lăsată de țarism. În cele din urmă, fără vlagă, Charlotte a șoptit. Ascultați-mă, dați-mi vă rog înapoi actele. Vocea șefului parcă s-a lovit de un obstacol. Un spasm rapid i-a străbătut chipul. A ieșit din birou fără să spună nimic. Profitând de absența lui, Charlotte a aruncat o privire pe tancul de broșuri. Titlul a acufundat-o într-o perplexitate fără margini. Pentru a termina cu desfrâul din celulele partidului, recomandări. Deci, recomandările acele ale sublinia cu creionul roșu șeful. Nu v-am găsit actele, a spus el intrând. Charlotte a insistat. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost pe cât de neverosimil, pe atât de logic. Șeful a scuipat așa un potop de înjurături, încât chiar și după cele două luni petrecute în trenuri tixite a rămas înmărmurită. El continua să o apostrofeze pe când ea își deja clanța de la ușă. Apoi, apropiindu-și brusc fața de a ei, i-a suflat. Pot să te arestezi și să te împușc în curte, în spatele privatei, a înțeles Pioană Murdară. La întoarcere, mergând peste câmpul înghețat, Charlotte își spunea că în țara aceea se năștea o limbă nouă, o limbă pe care nu o cunoștea și de aceea îi păruse atât de incredibil dialogul din fostul birou al guvernatorului. Nu, totul avea un înțeles și retorica revoluționară ce derapa dintr-o dată spre un limbaj murdar, și acel cetățean căsfioană și broșura ce reglementa viața sexuală a membrilor partidului. Da, se instaura o nouă ordine a lucrurilor. În lumea asta, atât de familiară totuși, toate aveau să capete un alt nume. Fiecărui obiect, fiecărei ființe urma să-i se pună o altă etichetă. Dar zăpada asta domoală s-a întrebat ea, fulgii aceștia somnoroși de moină în cerul vioriu de seară? Și-a amintit că în copilărie... Era atât de fericită să regăsească ninsoarea aceea când ieșea pe stradă, după lecția ei cu fata guvernatorului, ca și astăzi, și-a spus ea respirând adânc. După câteva zile, viața a încremenit. Într-o noapte limpede, frigul polar a coborât din nou. Lumea s-a transformat într-un cristal de gheață, în care se încrustaseră copacii plini de promoroacă, coloanele albe și nemișcate de deasupra hornurilor, linia argintată a taigalei la orizont. Soarele încercuit de un nim strălucitor, vocea omenească nu mai răzbătea, aburul ei îngheța pe buze. Ele nu se mai gândeau decât cum să supraviețuiască zi de zi păstrând o minusculă zonă de căldură pe lângă trupurile lor. Îndeosebi, Izba a fost cea care l-a salvat, fusese concepută în întregime ca să reziste la iernile fără sfârșit, la nopțile fără noimă, chiar și lemnul bârnelor ei groase ascundea experiența dură a mai multor generații de siberieni. Albertin ghicise respirația secretă a acelui vechi lăcaș, învățase să trăiască contopindu-se cu încetina la caldă a sobei mari, care ocupa jumătate din încăpere, cu liniștea ei foarte vie. Iar Charlotte, urmărind gesturile zilnice ale mamei sale, își spunea adesea zâmbind, dar e o adevărată siberiană. În antreu observase încă din prima zi șomoiogurile de iarbă uscată. Acestea îi aminteau de snopii pe care îi foloseau rușii ca să se biciuie când se îmbăiau. Abia când a fost mâncată și ultima bucată de pâine, a descoperit adevăratul rost al celor mănunchiuri. Albertin a macerat unul în apă caldă și seara au mâncat ceea ce aveau să numească mai târziu supa din Siberia. Amestec de tulpini, de semințe și de rădăcini. Încep să cunosc plantele din taiga pe de rost, a spus Albertin, turnând din supa aceea în farfurii. De altfel, mă întreb de ce le folosesc atât de puțin oamenii de aici. Le-a salvat și prezența unei copile, o țigăncușă găsită într-o zi pe jumătate înghețată pe treptele lor. Zgâria scândurile întărite ale ușii cu degetele ei înțepenite vinete de frig. Pentru a o hrăni, Charlotte a făcut ceea ce nu ar fi făcut niciodată pentru ea însăși. La piață a fost văzută cerșind. O ceapă, câțiva cartofi înghețați, o bucată de slănină. A scotocit în lada de gunoi de lângă cantina partidului, nu departe de locul în care amenințase șeful că o împușcă. I s-a întâmplat să descarce vagoane pentru o pâine mare și rotundă. Copila scheletică, la început, a așovăit câteva zile la hotarul incert dintre lumină și neant. Apoi, încet, cu o mirare ezitantă, s-a strecurat din nou în curgerea aceea extraordinară a zilelor, a cuvintelor, a mirosurilor pe care toată lumea o numea viață. În martie, într-o zi plină de soare, descârțuit de zăpadă, sub pașii trecătorilor, o femeie, mama ei, sora ei, a venit să o caute și, fără să explice nimic, a luat-o cu ea. Charlotte a ajuns-o din urmă la marginea mahalalei și i-a întins fetiței păpușa mare cu obrajii scorțoși, cu care se juca tigancușa în în serile lungi de iarnă. Păpușa aceea venise odinioară de la Paris. Și împreună cu ziarele din cufărul siberian era unul dintre ultimele vestigii ale vieților de altă dată. Adevărata fame, Albertin o știa prea bine, avea să vină primăvara. Nu mai era nici măcar un mănunchi de ierburi pe pereții din Antreu. Piața era pustie. În mai au fugit din izba lor fără să știe prea bine unde să se ducă. Mergeau pe un drum îmbibat încă de umezea la primăverii. Și se aplecau din când în când ca să culeagă mlădițe firave de măcriș. Munchiabur le-a primit ca ziliere în gospodăria lui. Era un siberian vânjos și uscățiv, cu fața pe jumătate ascunsă de o barbă prin care răzbăteau câteva rare cuvinte scurte și apăsate. N-am să vă plătesc nimic, a spus el fără înconjur, masa-casa. Dacă vă iau, nu o fac pentru ochii voștri frumoși, au nevoie de mână de lucru. Nu aveau de ales. În primele zile, Charlotte, la întoarcere acasă, cădea moartă de oboseală pe patul ei mizerabil, cu mâinile acoperite de bășici sparte. Albertin, care toată ziua acosea niște saci mari pentru recolta viitoare, o îngrija cât putea de bine. Într-o seară, oboseala i-a fost atât de mare încât, întâlnindu-l pe stăpânul gospodăriei, a început să-i vorbească franzuzește. Barba țăranului s-a însufletit tresărind cu putere, ochii s-au alungit, zâmbea. Bine, mâine poți să te odihnești. Dacă mama ta vrea să meargă la oraș, duceți-vă. A făcut câțiva pași, apoi s-a întors. Tinerii din sat joacă în fiecare seară, știi, du-te să-i vezi dacă îți face plăcere. După cum se înțelesese, rățăranul nu le-a plătit nimic. Toamna, când se pregăteau să se întoarcă la oraș, le-a arătat o căruță a cărei încărcătură era acoperită cu o bucată de pânură nouă. El o să mâneca, i-a spus acesta aruncându-i o privire țăranului bătrân așezat pe capră. Albertin și Charlotte i-au mulțumit și s-au cocoțat pe o loitre a căruței înțesate cu coșuri, cu saci și cu pachete. Trimiteți toate acestea la piață, a întrebat Charlotte ca să umple liniștea stingheră din ultimele clipe. Nu, ăsta e câștigul vostru. Nu au avut timp să răspundă, vizitiul a tras de hățuri, căruța s-a legănat. A început să înainteze în praful cald al drumului de peste câmp. Sub pănură, Charlotte și mama ei au descoperit trei saci de cartofi, doi saci de grâu, o putină cu miere, patru dovlece enormi și mai multe coșuri cu legume, cu fasole, cu mere. Într-un colț au zărit o jumătate de duzină de găini cu labele legate. În mijlocul lor, un cocoș arunca priviri mânioase și jignite. Am să usuc totuși câteva mănunchiuri de ierburi, a spus Albertin, reușind în sfârșit să-și deslipească privirea de pe toată comoara aceea. Nu se știe niciodată. Doi ani după aceea a murit. Era într-o seară de august liniștită și străvezie. Charlotte se întorcea de la biserică, unde o însărcinaseră cu explorarea munților de cărți adunate de pe moșiile nobiliare distruse. Mama ei era așezată pe o băncuță lipită de peretele izbei, cu capul sprijinit de lemnul neted al bârnelor. Ochii îi erau închiși. Probabil că adormise și murise în somn. O adiere ușoară venind din taiga ridica paginile cărții deschise pe genunchii ei. Era același volumaj franțuzesc cu cotorul aurit. S-au căsătorit în primăvara anului următor. El era originar dintr-un sat de pe malul Mării Albe, aflat la 10.000 de kilometri de orașul siberian în care îl adusese războiul civil. Charlotte a remarcat foarte repede că mândria lui de a fi un judecător al poporului se îmbina cu o vagă stinghereală, căreia pe atunci nici el nu ar fi putut să explice cauza. La masa de nuntă, unul dintre invitați cu o voce gravă a propus să fie comemorată moartea lui Lenin printr-un minut de reculegere. Toată lumea s-a ridicat în picioare. La trei luni după nuntă a fost numit la celălalt capăt al imperiului la Buhara. Charlotte voia cu orice preț să ducă și cu farul mare plin cu ziare vechi franțuzești. Soțul ei nu avea nimic împotrivă, dar, între nascunzându-și cu greu la aceea îndărătnică, i-a dat de înțeles că de acum înainte un hotar mai greu de trecut decât orice fel de munți se ridica între viața ei francuzească și viața lor. Căuta cuvinte care să spună ceea ce în curând avea să pară atât de firesc cortina de fier. 6. Cămilele în viscol, gerurile care înghețau seva copacilor și făceau să le pleznească trunchiurile, mâinile înțepenite de friga ale șarlotei, care prindeau buștenii lungi zvârliți de pe un vagon. Astfel renaștea trecutul acela nemaipomenit în bucătăria noastră afumată, în lungile ser de iarnă. Dincolo de fereastra înzăpezită se întindeau unul din cele mai mari orașe ale Rusiei, și câmpia cenușie a Volgăi se înălțau clădirile fortărețe ale arhitecturii staliniste. Și acolo, în mijlocul dezordinii unei cine interminabile și al norilor si de tutun, se ivea umbra acestei franțuzoice misterioase, rătăcite sub cerul siberian. Televizorul revărsa știrile zilei, transmitea ședințele ultimului congres al partidului, dar fondul acela sonor nu avea niciun fel de urmare asupra conversațiilor musafirilor noștri. Pitit într-un colț al bucătăriei tixite, cu umărul sprijinit de etajera pe care trona televizorul, îi ascultam avid încercând să mă fac nevăzut. Știam că în curând chipul unui adult va apărea din ceața albastră și că voi auzim un strigăt de indignare șagalnică. Ah, ia uitați-l pe micul somnambul! A trecut de miezul nopții și încă nu e în pat. Hai afară, mișcă! O să te chemăm când o să-ți crească barba! Dat afară din bucătărie, nu reușeam să adorm imediat, intrigat de întrebarea care revenea mereu în mintea mea crudă. De ce le place oare atât de mult să vorbească despre Charlotte? Mai întâi, mi s-a părut că franțuzoica aceasta era pentru părinții mei și pentru musafirilor un subiect de conversație ideal. Într-adevăr, le era de ajuns să evoce amintirile din ultimul război ca să-i o ceartă. Tatăl meu, care petrecuse patru ani în prima linie la infanterie, punea victoria pe la acelor trupe împodmolite în pământ, care, conform expresiei lui, stropiseră cu sângele lor pământul acesta de la Stalingrad până la Berlin. Fratele lui, fără să vrea să-l jignească, remarca atunci că, după cum știe toată lumea, artileria era zeița războiului modern. Puțin câte puțin cei din artilerie se vedeau tratați drept învârtiți, iar infanteria din cauza noroiului de pe drumurile de război devenea infecteria. În momentele acelea, prietenul lor, cel mai bun, fost pilot pe avion de vânătoare, intervenea cu argumentele lui și conversația intra într-un picaj foarte periculos. Și nu cântăriseră încă nici meritele respective ale fronturilor lor, diferite toate trei, nici rolul lui Stalin în timpul războiului. Cearta aceea simțea îi mult, fiindcă știau că oricare ar fi contribuția lor la victorie, zarurile erau aruncate. Generația lor, decimată, stâlcită, avea să dispară în curând, și infanteristul, și artileristul, și pilotul. Mama mea avea chiar să le o ia înainte, urmând destinul copiilor născuți la începutul anilor 20. La 15 ani rămâneam singur cu sora mea. În polemica lor era parcă o presimțire tacită a acelui viitor foarte apropiat. Viața Charlottei, mă gândeam eu, îi împăca, le oferea un teren neutru. Cu vârsta am început să deslușesc cu totul alt motiv al acelei predilecții franceze a dezbaterilor lor interminabile. Charlotte se ivea sub cerul rusesc ca o extraterestră. Ea nu avea nimic comun cu istoria crudă a acestui imens imperiu, cu foametea, cu revoluțiile, cu războaiele civile. Noi rușii nu aveam de ales, dar ea, cu privirea ei, cercetau o țară de nerecunoscut, fiindcă era judecată de o străină uneori naivă, adesea mai perspicace decât ei înșiși. În ochii Șarlotei se oglindise o lume neliniștitoare și plină de un adevăr spontan, o rusie insolită pe care trebuia să o descopere. Îi ascultam și descopeream și eu destinul rusesc al Charlottei, dar în felul meu. Unele amănunte, abia evocate, se amplificau în capul meu alcătuind un întreg univers secret. Alte evenimente cărora adulții le acordau o importanță considerabilă treceau neobservate. Astfel, curios, oribilele imagini de canibalism din satele de pe Volga m-au impresionat foarte puțin. Tocmai citisem Robinson Crusoe, iar semenii lui vineri cu veselele lor rituri de antropofagie mă vaccinăseră romanțios împotriva atrocității reale. Și nu munca grea de la Chiabur a fost cea care m-a mișcat cel mai mult în trecutul rural al Charlottei. Nu, eu reținuse mai ales vizita la tinerii din sat. Se dusese chiar în seara aceea și îi găsise prinși într-o discuție metafizică. Era vorba să afle ce fel de moarte l-ar fi secerat pe cel care ar fi îndrăznit să se ducă fix la miezul nopții într-un cimitir. Zâmbind, Charlotte se declarase în stare să înfrunte toate forțele supranaturale, în noaptea aceea în mijlocul mormintelor. Distracțiile erau rare, Tinerii, sperând în taină vreun deznodământ macabru, îi salutaseră curajul cu un entuziasm valnic. Mai rămânea de găsit un obiect pe care franțuzoica asta descreierată avea să-l lase pe unul dintre mormintele sătenilor. Și nu era ușor, căci tot ce fusese propus putea să fie înlocuit cu un alt obiect la fel. Batic, piatră, monedă. Da, străina asta șmecheră ar fi putut foarte bine să vină în zor de zi să-și agațe în timp ce toată lumea dormea. Nu, trebuia ales un obiect unic. A doua zi dimineața, o întreagă delegație găsise atârnată de o cruce în colțul cel mai umbros al cimitirului, poșetuța de pe nuf. Imaginându-mi geanta aceea de femeie printre cruci sub cerul Siberiei, am început eu să presim destinul incredibil al lucrurilor. Acestea călătoreau strângeau sub învelișul lor banal perioadele vieții noastre, legând între ele clipe foarte îndepărtate. Cât despre căsătoria bunicii cu judecătorul poporului, eu nu remarcam probabil tot pitorescul istoric pe care adulții puteau să-l deslușească aici. Dragostea Șarlotei, curtea pe care i-o făcea bunicul, perechea aceea atât de ieșită din comun în ținutul siberian, din toate acestea eu nu am păstrat decât un crâmpei. Fiodor, cu rubașca bine călcată cu cizmele lustruite, se îndreaptă spre locul întâlnirii lor decisive. La câțiva pași, în urma lui, grefierul său, un tânăr fiu de popă, conștient de gravitatea momentului, merge încet, ducând un enorm buchet de trandafiri. Un judecător al poporului, chiar și îndrăgostit, nu trebuia să semene cu un banal îndrăgostit de operetă. Charlotte îl vede de departe, înțelege imediat tâlcul punerii în scenă și cu un zâmbet malițios primește buchetul pe care Fiodor îl ia din mâinile grefierului. Acesta, intimidat, dar curios, dispare de Andaratelea sau poate încă un crâmpei, unica fotografie de nuntă, toate celelalte în care apărea bunicul aveau să fie confiscate la arestarea lui. Chipurile lor a plecate ușor unul spre celălalt, iar pe buzele Charlottei, incredibil de tânără și de frumoasă, munda surzătoare a lui Ptiton. De altfel, în acele lungi istorisiri nocturne, nu era totul clar întotdeauna pentru urechile mele de copil. Nesăbuința tatălui Charlottei de pildă, medicul acela respectabil și bogat, Află într-o bună zi de la unul dintre pacienții lui, un alt funcționar din poliție, că marea manifestație a muncitorilor, care dintr-o clipă într-alta urma să se reverse în piața principală din boiar, va fi primită la o răspântie cu un tir de mitraliere. Îndată după plecarea pacientului, doctorul Lemonie își scoate halatul alb și fără să își vizitivul, sare în trăsură și se avântă pe străzi, să-i anunțe pe muncitori. Măcelul nu a avut loc, iar eu mă întrebam adesea de ce procedase astfel burghezul acela, privilegiatul acela. Eram obișnuit să vedem lumea în alb și negru, bogați și săraci, exploatatori și exploatați, într-un cuvânt dușmanii de clasă și cei drepți. Gestul tatălui Charlottei mă descumpănea din masa umană, atât de comod tăiată în două, se i vea pe neașteptate omul cu libertatea lui imprevizibilă. Nu înțelegeam nici ce se petrecuse la Buhara, ghiceam doar că întâmplarea aceea fusese cumplită. Nu degeaba o evocau adulții prin aluzii însoțite de clătinări din cap sugestive. Era un fel de tabu în jurul căruia se învârtea istorisirea lor, descriind astfel decorul. Vedeam mai întâi un râu curgând pe pietricele netede, apoi un drum care străbătea nemărginirea deșertului, iar soarele începea să se lege în ochii Șarlotei. Obrajii ei se învăpăiau de la arsura nisipului și cerul răsuna de nechezaturi. Scena căreia nu-i înțelegeam sensul, dar căreia îi percepeam densitatea fizică, pierea. Adulții suspinau, schimbau vorba, își turnau încă un pahar de vodcă. Am sfârșit, prin că întâmplarea aceea petrecută în nisipurile Asiei Centrale marcase pentru totdeauna, într-un mod misterios și foarte intim, istoria familiei noastre. Am remarcat și că nu o povesteau niciodată când fiul Charlottei, unchiul Serghei, se afla printre musafiri. De fapt, dacă pândeam confidențele acelea nocturne, era mai ales pentru a explora trecutul franzuzesc al bunicii. Latura rusească a vieții ei mă interesa mai puțin. Eram asemenea unui cercetător care, examinând un meteorit, este atras mai presus de orice de mici cristale strălucitoare încastrate în suprafața lui bazaltică. Și așa cum visez la o călătorie îndepărtată, al cărei țel îți este încă necunoscut, visam eu la balconul Charlottei, la Atlantida ei, în care în parcă în vara care trecuse o parte din mine. Capitolul 2 1 În vara aceea mi-a fost teamă să-l întâlnesc din nou pe țar. Da, să-l revăd pe tânărul împărat împreună cu soția lui pe străzile Parisului, așa cum te tem să întâlnești un prieten despre al cărui sfârșit iminent ai aflat de la medic. Un prieten care doar într-o fericită ignoranță îți încredințează planurile lui. Într-adevăr, cum aș fi putut să-i însoțesc pe Nicolae și pe Alexandra dacă îi știam condamnați? Dacă știam că nici măcar fica lor Olga nu va fi cruțată? Că și ceilalți copii pe care Alexandra nici nu i adusese încă pe lume vor cunoaște aceeași foarte tragică? Cu o bucurie ascunsă am zărit în seara aceea o culegere mică de poeme, pe care bunica așezată printre florile de pe balconul ei o răsfoia pe genunchi. Îmi simțise oare încurcătura, amintindu-și de incidentul din vara ce trecuse, sau pur și simplu voia să ne citească una dintre poeziile ei preferate. M-am dus să mă așez lângă ea pe jos, sprijinindu mi coatele de capul vacantei de piatră. Sora mea se afla de cealaltă parte rezemată de balustradă, cu privirea pierdută în ceața caldă a stepei. Vocea Charlottei era cântată așa cum o cereau versurile acelea. O arie există, o știu și pentru ea, aș da orice, Rossini, ori Mozart, orice Weber. O arie prea veche, prea tristă, prea funebră, suind cu farmec tainic doar la urechea mea. Notă Gerard de Nerval, Poezii Editura Univers București 1979, traducere de Leonid Dimov Încheiată nota Vraja poemului lui Nerval a făcut să se ivească din negura serii un castel de pe vremea lui Ludovic al XIII-lea și castelana blondă cu ochii negri în veșmintele ei străvechi. În clipa aceea, vocea surorii mele m-a din reveria poetică și cu Felix for ce s-a întâmplat. Ea stătea acolo în colțul balconului, aplecându-se ușor peste balustradă. Cu gesturi distrate, smulgea din când în când câte o floare ofilită de rochița rândunicii și o arunca jos, urmărindu-i rotirea în aerul nopții. Cufundată în visele ei de fată, nu ascultase lectura poemului. În vara aceea împlinise 15 ani. De ce se gândise oare la președinte? Probabil că bărbatul acela frumos, impozant, cu mustața falnică, și cu ochii mari și liniștiți, a întruchipat brusc, prin vreun joc capricios al reveriei amoroase, prezența masculină prefigurată. Și ea a întrebat în rusește, parcă pentru a exprima mai clar misterul neliniștitor al acelei prezențe dorite în taină. Și cu Felix Force s-a întâmplat? Charlotte mi-a aruncat o privire rapidă colorată de un surâs. Apoi a închis cartea pe care o ținea pe genunchi și, suspinând ușor, a privit în depărtare spre orizont, unde, cu un an în urmă, văzuse mivindu-se Atlantida. La câțiva ani, după vizita lui Nicolae al Doilea la Paris, președintele a murit. A urmat o scurtă ezitare, o pauză involuntară care nu a făcut decât să sporească atenția noastră. A murit subit în Palatul Elize, în brațele iubitei sale, Margret Steinel. Fraza aceea a pus capăt copilăriei mele. A murit în brațele iubitei sale. Frumusețea tragică a acestor cuvinte m-a răscolit. O întreagă lume, cu totul nouă, a dat năvală asupra mea. De altfel, revelația aceea m-a frapat înainte de toate prin decorul ei. Cena amoroasă și imortală se desfășurase la Elize, în Palatul prezidențial, în vârful piramidei puterii, gloriei, celebrității mondene. Îmi imaginam un interior luxos, cu goblenuri, cu aurituri, cu șiruri de oglinzi. În mijlocul acelei splendori, un bărbat, președintele Republicii și o femeie, contopiți într-o îmbrățișare înflăcărată. Uluit am început să traduc inconștient scena aceea în rusește adică să înlocuiesc protagoniștii francezi cu echivalenții lor naționali. O serie de fantome înțepenite în costumele lor negre se prezentau în fața ochilor mei, secretari din biroul politic stăpânii Kremlinului, Lenin, Stalin, Khrushchev, Brejniev. Patru caractere foarte diferite, iubite sau urâte de populație și care marcaseră fiecare o întreagă epocă din istoria Imperiului. Însă toți aveau o însușire în comun. Alături de ei nu se putea concepe nicio prezență feminină și cu atât mai puțin amoroasă. Era cu mult mai ușor pentru noi să ne l imaginăm pe Stalin în compania lui Churchill la Ialta sau a unui Mao la Moscova, decât să ni-l închipuim cu mama copiilor săi. Președintele a murit în Palatul Eliseu în brațele iubitei sale, Margaret Steinel. Fraza aceea avea aerul unui mesaj cifrat provenit dintr-un alt sistem solar. Charlotte s-a dus să caute în cufărul siberian câteva ziare din vremea aceea, sperând să ne poată arăta fotografia doamnei Steinert. Iar eu, împotmolit în traducerea mea amoroasă, fran rusă, mi-am amintit de o replică pe care, într-o seară, o auzisem din gura unui chiulangiu deșirat, unul dintre colegii mei de clasă. Mergeam pe coridoarele întunecoase ale școlii după un antrenament de halterofilie, singura materie în care excela el. Trecând pe lângă portretul lui Lenin, colegul meu a fluierat foarte nerespectuos și a afirmat Ha, ha, ce Lenin, el nu avea copii, pur și simplu nu știa să facă dragoste. Folosise un verb foarte vulgar ca să desemneze activitatea sexuală, deficientă după el al lui Lenin. Un verb pe care nu aș fi îndrăznit niciodată să-l rostesc și care, aplicat lui Vladimir Ilici, devenea de o obscenitate monstruoasă. Năucit auzeam ecoul acelui verb iconoclast răsunând pe lungile coridoare goale. Felix Ford, președintele Republicii, în brațele iubitei sale. Mai mult ca oricând Franța-Atlantida îmi părea o terra incognita, unde noțiunile noastre rusești nu mai aveau nicio valoare. Moartea lui Felix Ford m-a făcut să devin conștient de vârsta mea. Aveam 13 ani, ghiceam ce însemna a muri în brațele unei femei. Și de acum înainte se putea vorbi cu mine despre asemenea subiecte. De altfel, curajul și absența totală de ipocrizie din relatările Charlottei au demonstrat ceea ce știam deja. Ea nu se mâna cu celelalte bunici. Nu, nicio o bunică rusoaică nu s-ar fi hazardat într-o astfel de discuție cu nepotul ei. Presimțeam în libertatea aceea de expresie o concepție insolită despre trup, despre dragoste, despre relațiile dintre un bărbat și o femeie. O misterioasă privire franțuzească.